Speranța Pista 16 Sub capitolul 3 Când Manin ajunsese la minister, directorul operațiilor Vargas îl asculta pe Garcia care cita un raport. Bună ziua, Manin! Vargas se ridică, dar rămase la marginea canapelei. Saropeta pe care o dezbrăcase din cauza căldurii, dar nu o desfăcuse la picioare, din lene sau pentru a fi mai repede gata, ca un iepure cu pielea atârnată de labe îl împiedica să meargă. Este vorba de un combinezon asemănător cu cel purtat de aviatori, răspândit atunci în rândurile combatanților republicani din Spania. Se așeză la loc cu picioarele lungi întinse în salopetă, fața sa îngustă și osoasă de Don Quixote fără barbă iradind prietenie. Vargas era unul din ofițerii cu care Manian pregătise liniile aeriene spaniole înainte de rebeliune și împreună cu el și cu Sembrano, arunca arunca în aer calaferată Sevilla-Cordova. Îi prezentă pe Garcia și pe Manian, unul altuia, și ceru să li se aducă băuturi și țigări. Felicitări, spuse Garcia, ați câștigat prima victorie în război. Da, atunci cu atât mai bine. Voi transmite felicitările dumneavoastră. Sembrano era șeful grupei. Cei doi bărbați se examinau prietenește. Era prima oară când Manian avea de-a face direct cu unul din șefii informațiilor militare. Garcia, în schimb, auza vorbindu-se de Manian în fiecare zi. Manion îl surprindea totul la Garcia, că spaniolul acesta era atât de corpulent și avea o față de mare latifundiar englez sau normand, nasul puternic, cârn, că intelectualul acesta, cu urechile ascuțite, părea glumet și atât de cordial, că etnologul acesta, care trăise mult timp în Peru și Filipine, nu era nici măcar bronzat, în plus și îl se întotdeauna pe Garcia cu ochelari. Știți, toată treaba asta e un soi de mică expediție colonială. Are lui Omanien. Șase avioane? Am aruncat în aer câteva camioane pe drum." Nu bombele voastre de pe drum au fost cele mai eficace, ci acelea de la Medlen. spuse Garcia. Mai multe bombe de mare calibru au cozit în piață. Notați că maurii erau pentru prima oară serios bombardați. Coloana s-a întors înapoi la punctul de plecare. E prima noastră victorie." Numai că badahos fusese cucerit. Deci armata lui Franco se unește cu armata lui Mola." Magnin îl privea întrebător. Atitudinea lui García îl surprindea de asemenea. Se aștepta din partea lui mai degrabă la o atitudine de om închis decât la acest fel de a fi cordial și volubil. Badajoz e lângă frontiera portugheză, spuse Garcia. În șase, spuse Vargas, monsarmiento a adus la Lisabona 14 avioane germane și 150 de specialiști. În opt, 18 bombardiere au plecat din Italia. Alaltări, 20 au ajuns la Sevilla. Aparate Savoia? Nu știu. Alte 20 italieni au plecat. Printre care cele 18? Nu. În mai puțin de 15 zile vom avea împotriva noastră vreo 100 de avioane moderne. Dacă iuncărele nu erau bune, avioanele Savoia erau aparate de bombardament cu mult superioare față de tot ce aveau la dispoziție republicanii. Prin fereastra deschisă, imnul republican difuzate de 20 de radiouri, o odată cu mirosul de frunze arse. Continui, zise Garcia, reluându-și raportul. E badajoz în dimineața asta, îi spuse lui Magnin. Ora 5. Mauria a pătruns în fortul San Cristoval, aproape distrus de bombardament. Ora 7. Artileria inamică instalată în fortul San Cristoval bombardează orașul fără întrerupere. Milițiile rezistă. Infirmeria spitalului de provincie a fost distrusă de bombardamentul aerian. Ora 9. La est, fortificația e dărâmată. La sud, cazărmile sunt în flăcări. Nu ne mai rămân decât două mitraliere. Artileria din San Cristoval trage. Milițiile rezistă. Ora 11. Tancurile inamice. Puse jos foaia dactilografiată, luă o alta. Al doilea raport e scurt, spuse el cu amărăciune. Ora 12. Tancurile au ajuns la catedrală. Infanteria le urmează. E respinsă. Mă întreb cu ce?" spuse el. Erau patru mitaliere la Badahoz. Ora 16, inamicul pătrunde. Ora 16:10, și 10, lupta se duce din casă în casă. La ora patru?" întrebă Dar dați-mi voie, la cinci ni s-a spus că Badahoz e al nostru?" Informațiile au sosit chiar acum." Manen se gândea la soarele de la ora cinci, întinzându-se pe străzile acestui oraș calm, clădit din piatră. Făcuse începutul războiului din 1914 la artilerie. Acolo știa că niciodată nu-și putea da seama de nimic într-o bătălie, însă atunci nu vedea nimic. Orașul acesta, în care sângele curgea și roaie, nu înceta să-și le închipuie calm și prietenos. Pra de sus, ca Dumnezeu. Tancurile au ajuns la catedrală. Catedrala, cu o pată mare de umbra alături, străzile strâmte, arenele. La ce oră s-a terminat lupta? O oră înainte de trecerea voastră, spuse Vargas, cu excepția bătăliei dinăuntrul caselor. Iată ultimul raport, spuse Garcia, de la ora 8 aproximativ, poate mai devreme, transmis din liniile noastre, dacă se mai poate spune că există asemenea linii. Prizonierii politici fașciști au fost eliberați vii și nevătămați, Milițienii și suspecții arestați au fost executați. Aproximativ 1200 au și fost împușcați. Acuzația? Rezistența armată. Doi milițieni împușcați în catedrală pe treptele altarului principal. Mauri poartă scapularul și inima lui Isus. S-a împușcat toată după amiaza. Execuțiile continuă. Mania se gândi la batistele lui Carlic și Jem fluturate prietenește deasupra celor care erau împușcați. Viața nocturnă a Madridului Imnul Republican din toate radiourile, cântece de tot felul, saluduri puternice sau slabe, după cum erau apropiate sau depărtate, amestecate cu notele de pian, tot vuietul de speranță și de exaltare, din care era alcătuită noaptea, acoperi din nou liniștea. Vargas stădu din cap. E bine că se cântă și cu un glas mai scăzut. Războiul va fi lung. Poporul e optimist. Conducătorii politici sunt optimiști. Comandantul Garcia și cu mine, care prin temperament am fi la fel, înălță sprâncenele îngrijorat. Când Vargas înălța sprâncenele, căpăta un aer de naivitate și părea dintr-o dată tânăr. Și Manin își dădu seama că nu și-l închipuise niciodată pe Don Chihote tânăr. Gândește-te la ziua aceasta, Manin, cu cele șase avioane ale voastre, o mică expediție colonială, cum spui, ați oprit coloana. Cu mitralierele ei, coloana trăsese în milițieni și cucerise badahoz. Închipuiți că nu erau niște lași, milițienii aceia. Războiul acesta va fi un război tehnic, iar noi îl purtăm vorbind numai de sentimente. Și totuși, poporul e acela care a rezistat în Sierra. Garcia îl observa atent pe Manien. Ca și Vargas, credea că războiul va fi tehnic și nu credea că șefii muncitori ar putea deveni specialiști printr-un har vin. Presupunea că soarta frontului popular va fi într-o anumită măsură în mâna tehnicienilor lui și de aceea îl interesa totul la Manien la lui, aparenta sa zăpăceală, aerul lui stovit, înfățișarea sa de contra maestru superior, era de fapt inginer de centrală, energia evidentă și ordonată, care nu avea stâmpă sub ochelarii lui rotunzi și buimăciți. Recunoște la manien, din cauza mustăților, ceva din ebenistul tradițional al cartierului Saint-Antoine. Și, da. și de asemenea, în botul de focă prin care îi se trăda vârsta, în privirea lui când își scota ochelarii, în gesturile, în zâmbetul lui amprenta complexa a intelectualului. Manin condusese una din cele mai mari linii franceze și Garcia, care se străduia să nu împodobească oamenii cu prestigiul funcției lor, încerca să discearnă ceea ce la dânsul aparținea omului însuși. Poporul e minunat, Manin, minunat," spuse Vargas, dar e neputincios." Mă aflam în Sierra," spuse Garcia, îndreptându-și vârful pipei spre manien. Să procedăm metodic." Siera i-a surprins pe fasciști. Pozițiile erau de favorabile unui război de gherilă. Poporul are o forță de șoc foarte mare și de foarte scurtă durată. Dragă domnule Manian, suntem susținuți și otrăviți totodată de două sau trei mituri destul de primejdioase. În primul rând, francezii, poporul cu majusculă, a făcut revoluția franceză. Fie, din faptul că o sută de sulițe pot înfrânge niște flinte proaste, nu rezultă că o sută de puști de vânătoare pot învinge un avion bun. Revoluția Rusă a complicat și mai mult lucrurile. Din punct de vedere politic, e prima revoluție a secolului al XX-lea. Nici aviație, nici tancuri la țariști, dar baricade la revoluționari. Cum au apărut baricadele? În lupta împotriva cavaleriei regale. Poporul n-avea niciodată cavalerie. Spania e plină de baricade, împotriva aviației lui Franco. Scumpul nostru președinte al Consiliului, imediat după căderea lui, a plecat în siera cu o pușcă. Poate, domnule Manin, nu cunoașteți destul Spania? Gil, singurul nostru constructor adevărat de avioane, a fost ucis pe front ca infanterist. Dați-mi voie. Revoluția... Noi nu suntem revoluția. Întrebați-l mai degrabă pe Vargas. Noi suntem poporul. Da, revoluția nu, deși nu vorbim decât de asta. Numesc revoluție consecința unei insurrecții conduse de cadre, politice, tehnice și așa mai departe, Formate în luptă, în stare să înlocuiască rapid pe cei pe care îi distrug. și mai cu seamă manie, spuse Vargas străgându-și pe umăr salopeta, Nu noi am luat inițiativa, după cum știi. Trebuie de avea să ne formăm cadrele. Franco nu are cadre deloc, afară de cele militare, dar de partea lui sunt cele două țări pe care le știți. Niciodată milițiile nu vor bate o armată modernă. Vranghelii au fost bătuți de armata roșie și nu de partizani. Garcia își scandă fraza cu pipa. Nu mai există de zi încolo o transformare socială și cu atât mai puțin revoluție fără război și nici război fără tehnică. Deci... Vargas a probat în din cap în timp ce Garcia da din pipă. Oamenii nu merg la moarte pentru tehnică și pentru disciplină, spuse manien. În împrejurări ca asta, mă interesează mai puțin motivele pentru care oamenii se duc la moarte decât mijloacele lor de a-și omoră dușmanii. Pe de altă parte, atenție... Vă dați seama că atunci când spun disciplină, nu înțeleg ceea ce se numește în țara dumneavoastră mână forte. Numesc astfel ansamblul metodelor care dau colectivităților combatante eficacitatea cea mai mare. Garcia avea plăcerea definițiilor. E o tehnică la fel ca oricare alta. Inutil să vă spun că salutul militar mi-e indiferent. Ceea ce auzim în clipa asta prin fereastră e ceva pozitiv. Știți ca și mine că nu folosim la perfecție. Susțineți! Noi nu suntem revoluția. Ei bine, să fim. Nu credeți totuși că vă vor ajuta democrațiile? E prea afirmativ, manny, spuse Vargas. Garcia își îndrepta asupra amândurora vârful pipei ca pe unui revolver. Am văzut democrațiile intervenind împotriva aproape a orice, cu excepția fascismului. Singura țară care ne poate ajuta, mai devreme sau mai târziu în afară de Mexic, este Rusia." Și ea nu ne va ajuta pentru că e prea departe. Iar ceea ce auzim prin fereastră, domnule Manian, e apocalipsul fraternității. Vă emoționează. Înțeleg foarte bine. E unul din lucrurile cele mai emoționante care există pe pământ și nu se poate vedea prea des. Dar trebuie să se transforme. Altfel e condamnat la moarte. E foarte posibil. Numai că dați-mi voie. În ce mă privește, nu accept. Nu vreau să accept niciun conflict între ceea ce reprezintă disciplina revoluționară și cei care nu înțeleg încă necesitatea. Visul libertății totale, puterea aparținând celor mai nobili sufletește și așa mai departe, toate constituie în ochii mei o parte din cauza pentru care mă aflu aici. Vreau pentru orice om o viață care nu se definește prin ceea ce pretinde ei de la alții. Înțelegeți ce vreau să spun? Mă tem că nu vi s-a dat posibilitatea să cunoașteți pe deplin situația. Avem de-a face cu două lovituri de stat suprapuse, dragă domnule Manian. Primul este pur și simplu un pronunțiament al familiilor, cunoștință veche. Burgos, Valiadolid, Pampeluna, Sierra. În prima zi, fasciștii erau stăpân pe toate gardinizoanele Spaniei. Nu le-au mai rămas acum decât o treime. Acest pronunțiamento, în definitiv, e învins de apocalips. Dar statele fasciste, care nu-s diuate, au prevăzut perfect eșecul pronunțiamentului. Și de aici începe problema sudului. Băgați de seamă, ea nu e de aceeași natură. Pentru a ști despre ce vorbim, să lăsăm deoparte cuvântul fascism. 1. Lui Franco nu-i pasă de fascism. E un ucenic de dictator venezuelan. 2. În sinea sa, lui Mussolini nu-i pasă dacă instituie sau nu fascismul în Spania. Problemele morale sunt o chestiune, politica externă alta. Mussolini vrea aici un guvern asupra căruia să poată acționa. De aceea a făcut din Maroc o bază de agresiune. De aici pornește o armată modernă, cu un armament modern. Deoarece nu se pot bizui pe soldații spanioli, au constatat-o la Madrid și Barcelona, ei se sprijină pe trupe puțin numeroase, dar cu valoare tehnică. Mauri, legiunea străină și... Nu sunt decât 12.000 de mauri în Maroc. Garcia, spuse Vargas. Vă anunț eu, 40.000! Nimeni aici n-a studiat cât de puțin legătura actuală a autorităților spirituale ale islamului cu Mussolini. Așteptați puțin, Franța și Anglia vor avea surprize, și dacă nu ajung mauri, mi se vor trimite italieni, dragă prietene. Ce vrea Italia, după părerea dumitale? întrebă Mangen. Habar n-am. După părerea mea, posibilitatea de a controla Gibraltarul, adică posibilitatea de a transforma automat un război anglo-italian în război european, silind Anglia să ducă războiul acesta prin intermediul unui aliat european. Dezarmarea relativă a Angliei îl face pe Mussolini să prefere a o întâlni singură. Renarmarea ei schimbă radical politica italiană. Dar toate astea sunt ipoteze. Vorbe de cafenea. Altceva e serios. Sprijinită în modul cel mai concret de Portugalia, ajutată de cele două țări fasciste, armata lui Franco, coloane motorizate, puști mitraliere, organizare italo-germană, aviație italo-germană, va încerca să atace Madridul. Pentru a-și menține spatele, va recurge la teroarea masivă, așa cum o începe la Badajoz. Ce vom opune noi în mod practic acestui al doilea război, care n-are nimic comun cu acela din Sierra? Iată problema. Garcia își părăsi fotoliul, se apropie de Manin, cu amândouă urechile sale ascuțite profilându-se în fața lămpii electrice aprinse pe birou. Pentru mine, domnule Manin, problema se pune așa. O acțiune populară ca aceasta, sau o revoluție, sau chiar insurrecție nu își menține victoria decât printr-o tehnică opusă mijloacelor prin care a dobândit-o și câteodată chiar sentimentelor. Gândiți-vă la asta în funcție de propria dumneavoastră experiență, pentru că mă înduiesc că vă întemeați escadrila numai pe fraternitate. Apocalipsul pretinde tot imediat. Revoluția obține puțin, încet și greu. Primeștia e că fiecare om poartă în sine însuși dorința unui apocalips. Și că în luptă dorința aceasta, după puțină vreme, e o înfrângere sigură dintr-un motiv foarte simplu. Prin însăși natura sa, apocalipsul n-are viitor. Chiar când pretinde a avea unul, își băgă pipa înapoi în buzunar și îi spuse cu tristețe. Modesta noastră funcție, domnule Manin, e de a organiza apocalipsul.